Du snart ska denna stan Över tider att tänka och andas ut Livet är en stor... Texas! Stor God och dag och då. Texas! Texas! Yes! 327! Välkommen! Vet du vad? Texas, det är ju ett riktigt palindrom. <laughs> ja, så. Ja. Det är... Det betyder att det är samma baklängds mm. Ungefär som, vad heter det? Rabarber och babar. Ja. Det var ju två olika ord. Ja. Rabarber, babar. babar. <laughs> Nej, babar blir rabarber <laughs> ja, ja. Och hon bara, ja det har rätt Det är vi överens om. Det är Hassan vi citerar alltså. Men, men var det inte någonting med Nassau? Jag menar, att... ja, men det var ju att... Eh... De vill bli sponsrade av eller få resa Bahama till vad heter det Bahamas Airs. Vilket land är det som har NASA och som är i öster? Kanske är Bahamas. Ja, då sa han att för att det är ja, om man, man vänder på NASA och så blir det Hassan. <laughs> och så, var, ett, var det. Det lite långsökt Var han. det skiftet ja, eller ja, det var Mm. Det för ju mig in Direkt på alltså, Idag blir det jättemånga listor okay. Eller många lister, Men, ja, men eh, Nu du nämnde palindrom och så, här, så har jag listat upp Min 10 topp På ord som man kan bilda Av bokstäverna i Texas Underbart 10 topp, vi börjar med eh, Plats med 10 på ett uh, Texa ju, Du menar, aha okej, okay, du behöver ta alla bokstäver Jo T-X-S-A -S Texa, okej, okay. vad mm. betyder det? Nej, ja, det betyder ingenting, men det det ligger på tiendeplats uh. uh, plats. Sekta Sekta mm. okay. Sexta blir det då, uh, uh. Uh. Uh, plats taxes, <fart> <fart> Okej. Okay. taxes, sjunde plats taxe, aha, mm. x, s, -S e, mm. uh, sjätte plats ett Okej. Okay. <fart> femte plats s tax, mm. bra, fjärde plats axe, ac ac accessed, okay. tredje plats nu är top tre, ja Topp tre, <går> andra plats, sexat, uh -huh. oh, och yeah, första yeah. plats. extas. Ja, det var tänkt att, finns ju också en på. Ja, jag hade bara med, hade jag gjort det i 20 topp så kunde saxte, <laughs> men uh, saxe hade jag med i alla fall. Uh -huh. Uh -huh. tycker jag var mycket bättre än saxte. Okej, ja. Ja, bra listor. Mm. Uh -huh. Eh, hade ska, du en... ja, jag ska dra en. Jag tänkte, dra en lite. Jag, jag tänkte att det var ju du som hade. Du hade skrivit Texas. Ja, det var din. Jag tänkte kolla dina kunskaper på lag i Texas. Ja. Då skulle du gissa. Då skulle du gissa eller kunna om det här är hockey. Mm. Amerikansk fotboll. Baseball eller Basketball Okej okay. Den lagen som jag rubbade mm. upp Hur många lag räknar du upp? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Och så är en bordsfråga och, och alla utom fyra sporterna är ju representerade really. Alla ah. fyra sportarna mm. Shoot mm. Då har vi Houston Rockets Houston Rockets, det är ju um, amerikansk fotboll. Fel. Och baseball. jag kan inte säga det. Och så tar vi Dallas Stars. Dallas Stars, det hockey, ja. Rätt! Mm. Välkommen in i Tack. Så har vi Texas Rangers. Rangers, ja, men det är ju, amerikansk fotboll. Baseball. Oj, förlåt. Mm. No. Mm. San Antonio Spurs. Spurs. Ja, men det är ju ändå amerikansk fotboll. Fel. Men herregud. Uh, Dallas Mavericks. Mavericks, ja, men det är amerikansk fotboll. <laughs> Fel. Men det ju. Ja, Houston då... Astros. Ja, du drar jag till med baseball då. Men du är det säkert amerikansk fotboll. Jag säger baseball. Rätt. Kiosk. Ja. Eh, eh. Och så har vi Dallas Cowboys Cowboys, ja men det är i baseball Fel Houston Ja men just det, det fanns i basket också Texans Vad sa du? Houston Texans Ja men det är i amerikansk fotboll Rätt mm. Det var bara åtta tror jag men det är en 2 3 4 5 Jag glömde i sex, bort basket. Jag glömde. Jaha, <laughs> jag... Okej, okay, att... Och så sen har vi en bonusfråga. Vad som är i sporter? Texas som stat är det en republikansk eller demokratisk stat? Alltså, jag skulle bli förvånad om det inte var republikanskt. Mm. Så du säger en republikan. Det är rätt. Det fick du typ bonusfrågan. För, för, för, för där, men det är väl där, vad heter det? Båda mål de från, ja. från Texas. De äldre, det är ju gamla Vilda Västern, frihet, av skjut, skjutvapen. Och mm. Jo, men mycket som man ser, alltså lite galna grejer på nyheterna. Det är ju mm. mycket Texas. Ja. Har du varit i Texas någon gång? Nej. Har du? Nej, nej, nej aldrig var där. Jag har bara varit i New York och Kalifornien. Ja men att nej jag vet inte man skulle ha lust att åka till till super till Texas. För det verkar det verkar coolt. Det är ju den där musikfestivalen 6 eller SV6 eller något Vad står det för? South South of South West. Ja, någonstans där. Mm. Men jag, vet, ja, jag, jag ska säga vad du hade. Houston Rockets, det var basket. Så Dallas Cowboys för amerikansk fotboll. Dallas Mavericks för basket. Texas Rangers för baseball. St. Louis Spurs för basket. Ja. Men det där kan du ju. <laughs> ja, de var en det kan du ju som ett mors förkläder. <laughs> Ungefär. Nej, just de där Ja. Du vet väl Tex-Mex. <coughs> ja. Mat. Ja. – Och var kommer det ifrån? – Texas. – Alltså det är ju som en blandning av Texas och Mexiko. – Ja. – För det, det gränsar väl till Mexiko, uh -huh. va? – Ja. – Mycket får, flyktingar som har varit. Jag får som ingen riktig bild. – Var det ligger? S – Södra, men det, det ligger... – Du har ju, vad heter det? Du har ju... Uh, Kalifornien. – Ja. – Och vad, sen har du... – Sen är väl Mexiko, va? Uh – Ja. -huh. Men bredvid Inuti, äh, Innanför Sen tror jag det är Nevada Det tror jag inte gränsar Men Arizona tror jag gränsar Det är ju det här Arizona ja Där, ja. Jag, där är jag landat ja, ja men det är ju där det här Breaking Bad utspelas Det är mm. också mexikanskt Och sen, Green and Red var ju från Arizona okay. Och sen kommer Texas liksom. Mm. Man, nästa österut mm. Men ändå på västsidan <skratt> uh, och huvudstaden heter. Den heter. Är det Austin? Nej. Det är Austin faktiskt. Är det? Ja. Jag, jag skulle ju kunna göra en liten, en liten lek för dig också. Ja, man får låna penna. Uh, jag har här alltså de 15 största städerna i Texas. Okej. Okay. Mm. Om du. Ja, men du får väl säga så många du vill. Så får vi se... Eh. Måga jag få med? Ja. Okej. Okay. Ja, då har vi ju... Houston, Dallas... Nej, nej, nej, inte bort ännu. Houston. Det är största. Två miljoner, yes. Dallas. Inte bara två miljoner. Fort Worth. Det ligger 688. då har ju 1000. växt ihop, typ. Och sen är det... Har vi Austin, 736 000 människor. Och sen har vi San Antonio. Jävlar vad du kan. Ja, men det är 1,3 miljoner. Ja, miljoner. Men sen, 1 000 kan vi säga att till. 1 000 är det så. Ja visst ja. ja äh, då har vi med Texas. Äh... Äh, där tror det någon stopp tror jag. Om du tänker på ett, äh, ett taco-märke- ser det tack och märker, va? old mhm m mm, mm. ser det tack. Nej, far då inte. Nej. Säga, men i alla fall så fick vi med de fem största. Ja. Sen har du ju det jag tänkte på var var El Paso. Okej. Okay. Och ja, El Paso ja. äh, inte, ja. det är inte som någonst heller mm. uh, Arlington. Ja, just det. Corpus Christi. Det känner jag. igen Plano, och nu är det på 279 000 uh -huh. Nästan i Öviks klass uh -huh. Sen har vi Laredo Garland Och på 12:e plats, Labbock Men Lubbock Det var ju nog band som Det känner jag igen Sen har vi Irving Amarillo Och Brownsville på 172 000 uh -huh. Inmån Brownsville finns ju överallt ja, Det finns väl säkert många av dem från... Jag tänkte Arlington Och någon till El Paso känner jag mm. ja, men Ändå är det, är det... Ja. Men Fort Worth Ja Det ligger precis i Fort, Dallas Fort Worth. Okay. Det är stort jag att Flygplatsen ligger i Fort Worth för Dallas Jag hade tänkt att göra Fast det föll bort när jag gjorde sista Finjusteringen på det här att uh, det finns till varje ställe så finns det så Någonting som man kan anknyta Med som åldelpass oldie till exempel och så uh, tänkte jag på Houston we have a problem ja <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Houston we have a problem och så är det även Ja just det Dallas do <sad> mm. uh, det Och sen så har du ju, Jag har här bara en bild. Vi kan visa den. kan hålla fram den. Mm. Eh, på två flaggor. Vi håller fram den på bilden, sedan. Vilken är Texas utav dessa? Och vilken är den andra? Det är Texas. Det där tror du är Texas. Den nedre alltså. Ah. Nej, du kan jag säga att den övre är Texas. <laughs> okay. Och var Lundin. där då? Ja, var är det väl Någon eh, grannstat i Mexiko antar antagligen eh, Nej, det är ett land I Sydamerika De hade väl fotbolls 1962 Chile? Chile okay. jag försökte googla varför flaggarna är så otroligt lika Ja uh. Men jag, jag fick inte fram Varför de är så lika Alltså en stjärna Det är st Stjärna är ju deras symbol, liksom. mm. Texas, the Dallas Stars, so Dallas Cowboys på deras hjälmar och de är med stjärna. Av ja, ja. någon anledning. om men kanske skeriffstjärna. Ja eller? men precis. Jag, jag tänker på den gamla filmen Rio Grande, det var någon sån här... Ja eh, ah, ah, okej. Okay. Det måste ju vara i Texas också. Säkert. Spelas alla filmer, skulle det vara Texas... Ja, det, det var ju Vilda ja, Nej, jag tror inte de spelas in där, men det var Texas i... Är... Spagettivästernet spelades in i Italien. <laughs> ja, Rom. Mm. Ja, men, sen, sen tänkte jag på lite musik. Mm. Kommer jag på en ZZ Top, jag mm. så. tänkte jag på gruppen Texas, men de är ju från Skottland. Precis. Eller i Äng, Skottland va? Och Thirteen Floor Elevators. Du säger Men sen kunde jag tänka på en till nu. Whitney Houston Thelma Houston. Mm. Jag tror inte de är från Texas. Men. Eller vet jag Vem inte. Vem var Thelma Houston? De var gamla soul -song, Ja. Whitney som, som var vad hette som hade några släktskap med John Warwick. Mm. Faktiskt. Mm. Jag hade faktiskt gjort en uh, sexy topplista över uh, artister från Texas. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag, sa, jag sa att det blev många listor ja. På sjätte plats hade Janis Joplin Okej okay. Femte plats countrysångaren Willie Nelson ja. Fjärde plats BJ Thomas jag Vet inte om det är Och BJ Thomas har ju en koppling ändå till Sverige på långt håll sådär. Det var nämligen han som gjorde originalet till Sveriges första på detta. Jaha, feeling. feeling var det B.J. Thomas som gjorde originalen. Okay. Tredje plats, då har vi, vad heter det, lite kändare kanske. Tredje plats, Roy Orbison. Mm -hmm. Andra plats, Smörsångaren, nu har han fallit för på slutet, P.J. Proby. Okay. Och naturligtvis på första plats, C.C. Gimme me all Det love <laughs> Nej, inte sist topp, utan uh, Rocky Eriksson, ja. såklart, ifrån uh, 13 Florida Vad var det från från eh, Det vet jag inte, men de, de var ja. från Texas. Mm. Eh, och, naturligtvis, från Texas kom det väldigt mycket, och jag har flera samlingar med 60 eh, års eh, garage-roppan just från Texas. Texas var ganska stort mm. i det. Mm. Så jag gjorde en sexy topplista. Ja. Över 60 års garageband från Texas. På sjätte plats har du Zachary Thacks. Mm -hmm. De är bra. Har du många plats med dem? Oh, ja, jag skojar ju. Femte plats, The Novas. Mm -hmm. Fjärde plats, Mouse and the Traps. Bra namn. Och nu är pris på Garageband som heter Mouse and the Traps. Ja är eh, eh, The Chess Man. Okay. Har du pratat med alla? Eh, The Chess Man har på någon samlingsplatta pratat. Men du eh, ska få höra det här så ska bara få höra hur. Chess Man. Man är fina. Det är. Ja, bra grejer. Ja. Mm. Eh, det var ju alltså tredje plats. Andra plats. The Moving Sidewalks. Okej. Okay. Känns känns igen. spelar mm. vi någon låt med då. det gjorde vi. Jag kommer då vi eh, night Nightmare Floor. Jaha, just det. det var ju The Moving Sidewalks och det var i där Bill Gibbons, hette han va? I CZ Top, ja. var där hans första band. Och Texas stora 60-års-garageband var naturligtvis 13th Raiders Rators. Mm. Ingen CZ? <laughs> nej, jag hade faktiskt med CZ Top på en liten nej. Vad hette han som dog där alldeles nyss? Basisten var det? Dusty Hills, Dusty Hill, ja. Eller Hills. Hill. Frank Beard lever. Ja, och även Bill Gibbons Vad ja. är det ödets ironi Att just han som inte hade mustasch <laughs> Nej, som inte hade skägg ja. Hette Beard efternamn ja. Var hans riktiga namn? Jag vet. Ja. Det, här, det vet man inte Får man googla mm. Jag har två stycken Figurer som eh, kallas Texas Dels här är det Per Johansson Den gamla vänsterbacken i fotboll Per Får... Texas Johansson Född 28 Visste du? Mm. Okay. Och sen favoriten Näslunds tax Han är inte Texas, inte Texas. Jag har träffat Texas någon gång Ja. Han är ett brus ja. Han lever inte fortfarande Nej, men han var så fin än katten. Han satt hela tiden inne i fönstret och grät. Ja. Kallisänder. Eh, jo, men vi har ju att veta Per Texas Johansson. Svensk fotbollsspelare. Men sen har vi även eh, Per Texas Johansson, musiker. Svensk jazzmusiker. Ja, stämmer. 469. Exakt samma namn. Ja. Att, att, att, att den här fotbollsspelaren, att, att inte han fick heta Lille-Texas <laughs> ja. Sen hade vi även en ä, svensk socialistisk ledare Som dog 1974 Einar Texas Jungberg. Okay. Och så har vi en amerikansk ordningsman Soldat i inbördeskriget och pokerspelare John Horton Slaughter Eller Texas John Slaughter mm -hmm. Vi har ju T-Texas Tyler Kampersångare Amerikansk skådespelare Texas Battle Tufft namn Ja Och Texas Terry Är det en punksångare och Mhm. Jag kom på en Jag Har du tagit klart? Ja. ja kom på en Göran Dallas Sedval <laughs> Bandy Edsbyn Ja Kanske va Någonting Dallas Den 60-talet Ja, ja. 70-tal då de hamnade med på 70-talet också. Ja. Och det ser ju precis som Ove Bengtsson. Jag pratade om han förra gången. Kanske mm. inte gjorde det. Oh. Äh, men just att... att äh, ja. som, som Ove som såg Dallas jäkligt äh, gammal ut. Ja. Spelar inte Dallas i mössa till och med? Ja, oh, kanske. Ljus kanske. Nej, att, så du Ljus då? Nej, ett spel. Okay. Jo, men andra, andra kopplingar till, till just Texas har du ju kortspelet. Texas Hold'em. Japp. Yep. Och så har du ju en boskapsras, eller en restaurangkedja. Ja, Texas Longhorn. Precis. Och så fanns det, det kom i två stycken filmer som heter Texas. Paris, Texas. Paris, Texas finns det också, kommer jag på nu. Det var med musik och Rai Kuru därför med. Mm. Eh, eh, det fanns en westernfilm från 1941 med bland annat Glenn Ford. Mm. Och sen så gjordes det en eh, tv-film med bland annat Patrick Duffy, känd ifrån... Sallad. Japp, från 94. James A. Missioner gjorde en roman som heter Texas. Och sen nämnde, Du nämnde ju det här skotska bandet mm. Texas Men det finns ju även ett svenskt band Som har gjort en, ett album Som heter Texas Bo Kaspers Nej de hade en, det är Ett dansband, de har en stor hit med det sista ljuva åren Vilken mm. var det nu? Lasse Steff men bra har du gjort en, okay. Chris Ria har gjort en, en låt driving home det. for christmas. <laughs> Made <Med> Texas. Och <laughs> <har> helt... ja. lite. <laughs> Och sen ja, har det med Texas gör jag? <coughs> <coughs> jag ju det ju i ord betyder Texas. det med jul. Och sen har ju bensinmackkedjan också, också den där gamla Texaco. Ja, <laughs> ja precis. Och Texas finns ju inte bara i USA. Det finns ju även i Australien. Mm. Det finns i uh, Mexiko. Och det finns ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ställen i USA som är okay. i Texas. Är ni Mississippi, New Jersey, New York, West Virginia, Wisconsin, Illinois? Alltså Texas, Texas City i Illinois. Coolt. Jag vet inte om det ser. så att det blir coolt. Ja, <laughs> mm. mm. oh, för fan. Håller du med på Texas? Nej. Jag har bara en, en, en, en sista. Hur språket är fördelat i, i just Texas? Okej. Okay. Ska Ja, gissa? Ja, precis. Det, det domineras ju av två språk. Ja. Och, det är väl inte och hur, mycket? Ja, hur mycket av varje... Jag tror ja. jag är 40... 40 procent... Spanska, 40% engelska och 20% minoritetsspråk. Eh, du har 66,35% engelska. 29,09% är nästan 30% spanska. Och sen övriga är 3,88%. Ah. Men 0,68% vietnamesiska. Jag tror du ska säga svenska. Ja. <laughs> Övrigt små. ja. <laughs> ja. Oj, ja okej. Undrar du dig i Florida? Där tror jag det är större spanska. Florida, ja men det är så mycket kubaner som kommer hit. Det är jättespanskt. Men det är, det är nog... Jo med det är det väl... Ja men det kanske är samma fördelning. Men det vore kul att veta till exempel i, i Minnesota. Måga som pratar svenska. Ja. Men det kanske dyker upp någon annan <laughs> gång. <laughs> Minison. Jag vet, ja. ja, men alltså... Replacements kommer från Minneapolis. Det gör det. Med. Och Prince. Mm. Du har ju koll på staterna sedan din tid som skivbolagsdirektör. Då. Jo, men jag, jag tycker ändå att det är ganska bra om man säger en stad så vet jag i vilken delstat. Ja. Det var som jag såg på den här... Det gjorde väl statvis, eller? Jo, ja, jag sa att du gjorde tre. Ja. Men sen var allt alltid man fick, så var det alltid liksom så stor ju... Eh, men jag som skrev mig om de kom från Lubbock ja. i... Jag måste kolla upp vad det var för band. Lubbock i, i Texas. Mm. Jag hade med, nu kommer ett om hette. Jag hade med ett band från Texas, bland annat. Eh, jo, men jag tänkte på. Vad var det jag tänkte på? Eh, nu har vi slut på ämnen. Nej men. Jag har inte kollat glasen, men det kanske stannat. Men det var ju, Texas var ju det sista. Ja, vi får. Är det dags att skriva nya eller, eller eh, kör vi på uppstuts? Det som egentligen kanske är vår starkaste sida <laughs> eh, Ja, jag tycker jag är en kompromiss Att man skriver nästa gång och så drar vi ett ämne av det Mm, vi skriver nästa gång Eller man kan skriva innan vi börjar sända ja, men, ja. Eller, eller då tar vi bara nästa avsnitt när vi sitter och skriver Ja, vi sitter och, och, och skriver ner 328, ja visst Kanske Då kommer jag ha det som 328 Och så 329, då kommer ämnet mm. Något nytt spännande mm. Det kan ju bli alltså ja. Den tråkigaste <laughs> Ja, Nej, men absolut Vi bjuder på det, 328 Då sitter vi och skriver Och 329 Går att handla om ämnet ja. som vi tar upp 328 blir jävligt långt jag men det var en de tronad lyssnad sånt. Ja, det brukar det brukar vara svårt att komma på komma på det här Visst visste det fem 5 men jag har kört fem år. Ja, ja. ja. någon Det var en lite låg vattenmärken jao. Pim pim. <laughs> Nej, jag tyckte jag var det varit men... ja. Så att ja. Men vi vi tackar ja. för den här gången. Tack väl. Ja. Texas.